בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, קונטרס ימי התלאות. ובו יסופר בבואו את כל התלאה אשר מצאה את מורנו מרנת זכר צדיק וקדוש לברכה, ושאר אנש, תלמידי הנחל נובע מקור חוכמה, מנחמן מברסלב, זכותו יגנו עלינו אמן. חיברו מורנו הרב אברום ברב נחמן מטולצ'ין, ובפעם הראשונה נתפס על ידי הרב החסיד אבא שמואל אורביץ הקדמה אמר הכותב, כבר נודע האיש המצוין בהלכה, בשערים המצוינים בהלכה. הלוא הם הספרי ליקוטי ההלכות הקדושים, עם מורנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה. צדקתו וגדולת השגתו בדבריו הקדושים שכתבם על ספר, זכה וזיכה את הרבים להשיבם מעוון, והרבה הרבה בעלי תשובה נעשו על ידו, על ידי דבריו הקדושים שדיבר עם אנשיו בירת השם, נכנסו בלבם כאש בוערת. עד שנתעוררו על ידם לשוב להשם מטבח באמת. וגם עתה מי שעוסק בספריו הקדושים מתעורר על ידם לשוב להשם מטבח בתשובה שלמה באמת ולחזק עצמו תמיד בעבודת השם. גם עבודתו בתורה ותפילה הייתה בלבת אש נוראה מאוד מאוד. עד אשר כל מי ששמע קול תפילתו ותורתו, נתעורר גם כן בהתעוררות גדול מאוד להשם מטבח. ואין ביכולת יכולת לצייר כל אותה הרגשה שהביא בדברי תפילתו, גם בלב זולתו. וידידנו המופלא, הרב אפרים ז"ל מקרינצ'ק, אמר לו פעם אחת בזו הלשון, עם התפילה שלכם אתם עושים פירוש על התפילה. וכן כל מקרא או מקרא מדברי התנ"ך, כשהיה מוציאו מפיו, היה ממש נדמה להשומע כאילו הנביא בעצמו קורא וצועק את אלה הדברים. גם ידידנו המופלא הרב עקיבא זאב מיניה מרוב היה רגיל לספר מאור צמי תאורות שראה ממורן ומרנת בערב יום כיפור האחרון. כי דיבר אז בעת סוגדת ערב יום כיפור מעניין ארבע יסודות, דומם צומח חי מדבר. ואמר, הלא אנחנו רואים כל מה שהמדרגה הנמוכה יותר נמצא בו טוב יותר. כי יסוד המדבר הוא האדם, ומקח האדם במכירתו לא יעלה כמקח הסוס, שהוא מיסוד החי הנמוך מהמדבר כנודע. שנמצא סוס שנותנים במחירו כמה אלפים. ומקח הצומח יעלה עוד יותר, כי נמצאים של שנים ופרחים שמביאים ממדינות רחוקות, שאין ערך כלל למחירים ולשווים. וביסוד הדומם נמצאים אבנים טובות ויקרות העולים עוד יותר. ורואים אנו את הטוב והאלוקות שנמצא בהם, מפקודת התורה על הכהן גדול שבכל עת כניסתו לבית המקדש, יהיה לבוש בחושן ואפוד, שיהיה נתונים בהם כמה אבנים טובות. ואחר הדברים האלה נכנס מוארנת ז"ל בדרכו הקדושה מעניין לעניין, עד שהתחיל לדבר בהתעוררות גדול בשלבת אש נוראה, וצעק בקולו הקדוש בזה הלשון. ואף על פי כן נמצא גבוה מעל גבוה, קדושה נעלמה ונסתרה, קודש הקודשים שהכהן הגדול, כשהיה צריך לכנוס לשם, היה צריך להפשיט כל הבגדים היקרים. רק קטונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו וכו'. ואמר את הפסוק הזה בניגון של הקורא ביום כיפור. ואמר יהודה זן מברסלב היה רגיל גם כן לספר כי גם הוא נכנס אז אל בית, אל בית מורנו מארנת ובבואה הפתח והיה נשמע מהרחוק את הדברים האלה יוצאות מפיו הקדוש כלפיד אש. ונשאר עומד על עומדו ומקומו באייר ללכת יותר להתקרב אל השולחן. והנה על שבת שלפני פטירתו בא אליו שנית רבי עקיבא זאב ובליל שבת אחר הסעודה דיבר עוד הפעם מעבודת הכהן הגדול מיום כיפור בהתלהבות גדול ונורא. והזכיר אז כמה תיבות מהפיוט שבסדר העבודה. ונכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד ועוד כמה תיבות. ובשבוע שאחר זה נפטר ויצא נשמתו באלה התיבות. חנון המרבה לסלוח ביום העשירי לחודש תבת. והמובן מכל זה כי נמצא בו מצד נשמתו גם כל הסליחה והכפרה של יום האסירים מעשרת ימי תשובה הוא יום כיפור. כי הרבה הרבה בעלי תשובה שבוודאי נתכפר להם עוונותיהם נעשו על ידי דיבוריו וספריו הקדושים שהשאיר אחריו כמובן. ולולא דמסטפינה הייתי אומר שזהו שגם שמו הקדוש גימטרי המכוון ממש מספר מניין התיבות חנון המרבה לסלוח. וזה אשר גם האדמו"ר נחל נובע מקור חכמה מוהרן שמח ידו עליו ואמר עליו שהוא יודע ממנו יותר מכולם, כמובן במקום אחר. ועל זה זכה לחבר ספר ליקוטי הלכות הקדוש ותפילותיו המעוררים ומחזיקים כל איש, מגדול ועד קטן, להטוטו לטוב, לשוב בתשובה שלמה. ואגב, שאני מספר פה מספריו, אציג פה מה שאמר הרב רב מוישה ז"ל, שמע ממוארנת בעת שדיברו לפניו מחלומו של רב שמואל איזיק ואמר תחילה בלשון צחות חלומות. ואחר כך אמר, אני אספר לכם את חלומי. ראיתי את אדמו"ר שבא אליי עם אחד, וסיפרתי לפניו בדרך קובלן הכל אשר עבר עליי. ואמר לי האדמו"ר בזו הלשון, אבל אתה עם הספרים שלך טוב עשית. וזה האחד שהיה עמו נענה לו בראשו והסכים על זה. ואמר בזו הלשון, כן, כן, טוב מאוד עשית. ושאלתי את האדמו"ר, מי הוא זה? והשיב לי זהו משה רבנו עליו השלום. גם נודע מה שאמר האדמו"ר בתחילת התקרבות שנתקרב אליו מורנת ז"ל. אמר אז, בא אליי אברך אחד, ועל ידו לא יאבד אפילו שיחת חולין שלי. וכן היה, כי רק הוא עסק לפרסם תורת רבנו הקדוש בעולם ושיחותיו הקדושים, להודיע לבני האדם גדולת תורתו הקדושה, לקרב על ידי זה אנשים רבים לאשי מטבח, ועל ידי זה עמד עליו הסמך ועשה עליו מחלוקת על ידי הרב מסווארן. שנעשה לו רודף ושונא גדול עד לחייו, כאשר נספר לכמן. ולמען לא יפלא בעיני הקורא, מה שרב גדול בישראל נכשל במחלוקת, שהרי על יוסף היה מחלוקת, אבל סוף כל סוף שפת אמת היא כאן לעד, והרוח שערה קלה ונאבד, ואינו גדול אלא בשעתו, עד כאן. ימי התלאות איש עשיר היה בברסלב ושמו מוישה הנקרא בשם מוישה חינקס, והוא היה ממקורבי האדמו"ר הקדוש מוהראן זצ"ל. והיה עקר מבנים. והאדמו"ר הקדוש זצ"ל קודם פטירתו, בעת שסידר צוואתו לפני מוהרנעת, אמר לו בזו הלשון: מוישה, אם הוא יתגרש ויתחתן שוב, ייוולדו לו ילדים. ואחר פטירת האדמו"ר באומן בשנת תקע"א, כשחזר מוהרנעת זצ"ל לביתו לנמ לנמ לנמרוב דרך ברסלב, סיפר זאת לפני מוישה הנ"ל. ויעצו לגרש את אשתו כדי שיהיה לו בנים. אך מוישה לא היה לו רצון לזה, ואמר לו שכפי מה שדיבר הוא עם האדמו"ר מזה שאין לו בנים, הבין שהמניעה לזה על ידו בעצמו. אבל מוענת הרבה לדבר עמו והוכיח לו שהוא טועה בדבר, והרבה להזהירו שיגרש את אשתו ברוב כוספו שהתקיימו דברי האדמו"ר. כי ידע אשר כל דברי האדמו"ר הם ככסף צרוף בעליל, ובלי ספק יהיה לו בנים על ידי זה. ועל כן התחילו הדברים להיכנס בלב מוישה הנעל. וישאל את אשתו אם תקבל למנהוגט, והשיבה לו שמרוצה על זה רק באופן שייתן לה על כל פנים מחצית אושרו. ונתרצה מוישה לזה, וחילקו ביניהם מיד את כל רכושם מחוט ועד צרוך נעל, ונתן לה גט. ונשא אחר כך אשתו השנייה, שהייתה אחות הרב מטעם שהיה מקורבי הרב מסווארן, והוליד ממנה בן ובת. וכאשר נקיימו דברי רבנו זה על אודות האיש משה ואשתו אלקה, אשתו אלקהילדה לו בן ובת, שמח מאוד לאין ארוך. והשלח עגלה מיוחדת לאביה לברית מילה את אחי אשתו, הרב מיתמשפיל הנ"ל, כיבד אותו במצוות פריאה. כי את הרב העיר, מר הדעת רב אהרון, הוכרח לכבד במצוות סנדק. ואת מורנו מוארנת כיבד במצוות חיתוך, שהיה אומן גדול בזה. ואת גיסו, הרב מיתמשפיל, כיבד במצוות פריאה. ובעת המילה עמד איש אחד, ושמו אבריימל פייס. שהיה חברו ושותפו של משה הנעל, וראה שאין להרב מיתמשפיל אומנות בזה. כי הילד צעק בצעקות גדולות מאוד, ולא היה ביכולתו לסבול צער אביו האיש משה הנעל. כי הילד היה חשוב אצלו מאוד, ולא היה יכול להתאפק וידחוף בגופו קצת את הרב שפיל מהילד, והוא פרה מיד בן הכל. כי זה האיש אבריימל היה בקיא ואומן, והיה אומן גדול בזה. והרב מיתמשפיל נתבייש ונתלמנו פניו קצת. ואיכה רפו ויבז בעיניו לשלוח יד ולנקום באיש אברהם אל לבדו, כי יגידו לו שהוא מאגודת המקורבים של אמורנו מאורנת, ויבקש לשלוח יד ולהזיק למורנו מאורנת בעצמו בחינם על לא דבר. וכאשר ארכו הימים והגיע זמן שידוכין לבתו, עשה שידוך עם בת האדמו"ר, מרת אדיל, וייקח את בנה הרב אברהם דוב לחתן לה. וכאשר הגיע זמן נישואיהם, בהיותם ערך ארבע שנה, כמנהג השנים הקודמים, הזמין המחותן משה הנאל עוד הפעם את גיסו, הרב מיתם שפיל עם זוגתו, שיבואו לברסלב למועד הנישואין. ובהיותם על הנישואין, מחמת שהיה להם שנאה בחינם מכבר על מורנו מוענת כנאל, פערו פיהם לבלי חוק ויחרפו את מוענת לפני אנשיו. ואשת הרב הנאל פערה פיה כל כך בחירוף וגידוף, עד שגרמה לעצמה הכאה מאחד מאנש. עד שעל ידי זה נטורם ריבה גדולה. ומיום ליום חשב הרב מתם שפיל מחשבות להסיט את אחותו אלקה הנעל, ובנה ובתה שיהיו שונאים למוענת. ויעוררם שהם יסיטו ויפתו את האיש משה הנעל בעצמו, שגם הוא יתהפך לשונא לרודף את מוענת. והנה נודע מדברי האדמו"ר בספר חיי מוערן ששיבח את מוענת בגודל הענווה שנמצא בו, ועל כן לא רצה בשום אופן להיקרא בשם רבי. אך היריעים והשלמים ממקורבי האדמו"ר, לא הביטו כלל על ענוותו ושפלותו בעיני עצמו, שאינו חפץ להיקרא בשם רבי, וקרבו עצמם למוענת למען לעורר את לבבם לעבודת השם. אבל האנשים הפשוטים שהיו בברסלב, ומהם האיש משה הנעל, שנעשה גיסו של הרם מטאמפיל, שהיה מחסידי הרם מסווארן, וגם אבריימל פייס, אף שגם הם היו רגילים להיכנס למוענת ולהחזיקו בפרנסתו, עם כל זה נטו לנסוע לארע מסווארן, והוא לא הסתפק עצמו בהם. ואדרבא, חרה על שארית הפלטה שנתקרבו למעונת. והנה מעונת ברוב תבערות לבבו לעבודת הבורא יתברך, היה רגיל לדבר הרבה מאוד עם מקורביו בירת השם. דברים מן הלב הנכנסים ללב השומעים, עד שבשנת תקצג נתקבצו על חג השבועות למעונת אנשים רבים. ערך שמונים אנשים. חוץ ממה שנתקבצו אליו מאנשי העיר. וכשנשמע מזה לרב מסווארן, קינא בו מאוד. כי ידע היטב אשר כל הנושאים למוארנת, אין כוונתם בשביל כבוד או בשביל כוונת פרנסה, או שאר הכוונות גשמיות כמו אנשיו. רק כוונת כל הנושאים אליו הוא רק לשמוע דבר השם. על כן נתקנא על זה מאוד. אמרו לו, מה זה נחשב? אצלכם היו חמש מאות אורחים. אמר, אצלי היו סוחרי בתי מזיגה, ואצלו היו ירעים וכו'. והנה כאשר ראה מעונת בפטירת הגביר רב אייזיק חתן האדמו"ר הקדוש, שלא בצוואה, כאן חסר קצת, ובפטירת הנגיד רב אברהים אל פייס הנ"ל, שלא בצוואה, שנסתבב על ידי זה כמה קלקולים, הייתה מחמת זה דעת מעונת על כל מי שהצליחו השם ידבח באושר וממון, להכין צוואה בעודו בבחרותו ובבריאותו. ואם ישתנה אחר כך חלקי הממון, יכחיש למהר לשנות לפי זה דבר צוואתו, כפי דעתו ורצונו. ויהי היום בסוף ימי הקיץ, תקצה יום ראשון דסליחות, נתבעד הנגיד מוישה הנעל עם מורנת, ויספר לו שראה בחלומו שנפטר. והרבה מורנת לדבר על ליבו שלא יצטער מזה כלל, כי דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כאן הודעה. אבל מחמת הסכמת מורנת, אשר כל מי שיש לו ממון ואושר יכין צוואה גם בעודו בבחרותו, ובפרט שהאיש משה הנעל כבר בא בימים קצת. אמר לו מרנת לטובתו ולחייו הנצחיים שהטוב והישר הוא שיהיה בידו תמיד צוואה מוכנת. ויאמר לו משה באיזה אופן יכתוב הצוואה, וכפי שהיה לו בן ובת, והבת הזאת הייתה חשובה בעיניו מאוד, אמר לו שיחשוב גם אותה ליורש כמו הבן, וגם את נפשו בעצמו יחשוב ליורש. וכפי שאושרו עלה אז ערך שלושים אלפים רובל כסף, והגיע גם לחלק נפשו עשרת אלפים רובל כסף, יבנה מזה בברסלב בבית כנסת חדשה. גם חנויות שהכנסה מהם יהיה על הוצאה בבית מדרש. ומחמת שהיה אז קלקול בבית המדרש שבאומן, אמר לו מרנד בסיום דבריו, גם לי על הבית מדרש באומן תיתן קצת מעות. והנה אף שהאיש משה היה רגיל להיכנס למוענת גם כן כנעל, אך בסיבת ההסתות הנעל של הרב מטמשפיל, השיב לו משה מיד בדרך עזות: אני יודע שאצלכם העיקר בית המדרש שבאומן. וכל תשובתו הזאת הייתה רק על ידי ההסתות מזוגתו ובתו כנעל, להרחיקו ממוענת. וכל זאת היה ביום א' דסליחות הנעל. <coughs> ואחר כך כשחזר משה לביתו וסיפר גם לזוגתו את חלומו הנעל, ודבר מוענת. שציווה בעצתו לכתוב צוואה, ושייתן גם אליו קצת מעות לצורך הבית המדרש שבאומן, אז השיבה לו זוגתו בלשון תמיהה. וחייאד הנה לא ידעת שהוא מצפה על מיתתך וצוואתך כדי שיקבל מעות על ידי זה? ומאז והלאה התחילה להוסיף ולדבר על לב בעלה משה ענה על הסתות ופיתויים, באופן שהתהפך להיות לשונא ורודף את מוענת. אחר כך נשא מוענת לאומן על ראש השנה ולא ידע מה שנעשה על ידי זה בבית משה. ואחר יום או יומיים נסעו גם שאר אנש לאומן להתקבץ שם בימי ראש השנה כדרכנו תמיד. ובבואם לאומן סיפרו והודיעו למרנת אשר בבית משה נתעורר שנאה גדולה בגלל דבריו שדיבר עמו. ואף על פי כן עדיין היה משה מלא חרטות על התרחקותו מממרנת. וביום א' של סוכות כשהתפלל מרנת בביתו עם עניין מאנשיו, נכנס האיש משה גם כן לבית מרנת. הוא בא לשם בעת שעמד מרנת באמצע תפילתו ולא רצה להפסיקו. וחזר מיד לביתו. ואחר התפילה, כשנודע למוארנת מזה, הקפיד על אנשיו מדוע לא ביקשו את משה שימתין עד אחר התפילה. וביום השני חזר ובא באמצע התפילה של מוארנת. ואז אמרו לו אנשי מוארנת בשמו שהוא מבקש אותו להמתין עד אחר התפילה. ואז נכנס עם מוארנת לתוך סוכתו, וציווה מוארנת להוציא כל איש מעליו. אבל אבי הרב נחמן מטולשין, עלה למקום שהיה סמוך לסכך כדי לשמוע את דבריהם. וישמע ששאל אותו מוענת, למה אחרא אבך כל כך על דבריי בעניין הצבא? הלא אתה יודע שדרכי תמיד להזכיר כל אדם את סופו ותכליתו, שיכין צדה לדרכו, ויקיים עדכן עצמך בפרוזדור? ואף על פי כן, אם בכל זה שגיתי, ולא הייתי צריך לומר לך כך, האם תטעה בשביל זה לומר שאני שונא לך, חס ושלום? זכור נא ואל תשכח על ידי מי יש לך בנים. אם לא על ידי שהבאתי אותך לכל זה. ואיך תאמר דבר כזה? כהנה וכהנה דיבר עמו דברים המתיישבים על הלב, עד שהתשיב לו משה הנעל, אם כן, הלא אני מפייס אתכם. והשיב לו מוארנת, אני מוחל לך. אחר כך אמר משה למוארנת, מאחר שנטבח השלום בינינו, אשלח לכם יין צרפתי שיש אצלי. והשיב לו מוארנת, טוב הדבר, כי אני מקולקל במאי. כי בכל אלו השנים כבר היה למורנת חולי מאיים שנפטר מזה אחר כך. ובאמצע הסעודה של יום בית דה הנעל, הביא לו בנו של רב משה הנעל צלוחית יין כנעל. ואף שכבר היה מהנושאים לחרף, כאן חסר קצת, ואין כדאי להאריך בזה. והנה קודם לזה בערב סוכות, שחל אז בערב שבת, שלחו מקורבי הרב מסווארן שהיו, בברסל... שהיו בברסלב מתנה להרם מסווארן את רוג נאום מודר. על ידי הראל שיצא מייד בערב סוכות עם האתרוג מברסלב, באופן שיגיע להרע מסברן בליל שני לסוכות. יען כי ביום ראשון של סוכות, שחל אז בשבת, ממילא אין צריכים לברך עליו. וההראל נתייגע מאוד בדרך הילוכו. וישכב לישון על הארץ, והעמיד את התיבה הקטנה שהי... שהיה שם האתרוג סמוך אצלו על הארץ. ובתוך שנתו עבר עליו הראל אחד, וירא את הערל הזה ישן, ותיבה קטנה עומדת סמוכה אצלו. ואפתח את התיבה, וירא את האתרוג. ולא ידע כלל איזה פרי הוא, כי במדינתנו רובם ככולם לא ראו פרי כזאת מימיהם. ורצה לטעום טעם הפרי הזאת, ונשך בשיניו את הפטמיים קצת מהאתרוג, כי דימה בנפשו שהוא פרי מתוק לחיק. וכשטעם והרגיש בו טעם לא טוב כלל, נתפלא מאוד על שהניחו אותו בתיבה מיוחדת לזה. וילך משם לבית המלון קריצ'מה שהיה סמוך לשם ויספר את הפליאה הזאת לפני הערלים שנמצאו שם אז. ובעל המלון שמע את דבריו ואחר כך בא להמלון הזה גם הערל השליח בעצמו. וישאלהו בעל המלון מי שולחך ולאן אתה הולך ויספר לו שנשלח מברסלב לרב מסווארן. ויאמר לו בעל המלון שאין לו עוד מה ללך לשם כי כבר נתקלקל במעוות אשר לתקן ואחר כך ביום א' דחול המועד נסע בעל המלון לברסלב ויספר שם את קול המאורע הנ"ל ונתפרסם הדבר בקול העיר. אחר כך כשהגיע זמן המנחה היה סיבה על ידי איש אחד שנקרא בשם שלמה ראובן זלטיס שהוא היה רחוק לגמרי ממוארנת רק אף על פי כן היה דרכו להתפלל בבית המדרש מאנשי מוארנת שנקרא בשם בית המדרש החדש כי הוא היה עם כואבי הרב רבי אייזיק שהיה גם כן מתלמידי אדמו ואף על פי כן היה לו מחלוקת קצת עם מאורנת, והמחלוקת הזאת נסתבב על ידי שלמה ראובן זלטיס הנ"ל, ומאורנת אמר עליו שלא נמחל לו אפילו בעלמא דעתם, ונתקיים בעבירה גוררת עבירה, כי נסתבב על ידו גם המחלוקת הזאת מהרמי סברן, והסיבה הייתה כי זה האיש שלמה ראובן זלטיס, היה רגיל לדבר דברי צחות, ווטלח, בדיחות. ובעת שהתפלל תפילת המנחה, כשהגיעה להמילות תנו הבנן פיתום הקטורת, וטוו בעיניו לדברי צרכות כפי המאורע הנ"ל, מנשיכת ההראל את הפיתה מהאתרוג. ויעמיד עצמו אצל חלון הבית המדרש, שהבאים מהשוק להתפלל בבית המדרש הישן, עוברים אצל חלון הבית מדרש החדש הנ"ל, וידפוק להם שלמה הנ"ל בחלון, ויקרא לפניהם בקול תנו הבנן פיתום, כדי להתגרות עמהם. ואנשי מאורנת לא היו אז בבית המדרש שינכו בידו. והוא עשה זאת מדעת עצמו. והאיחר להם מאוד, כי לא די שהיה להם איסורים מהמאורע עוד זה האיש שלמה מתגרה עמהם. ובאמת היו צריכים אנשי הרב מסברן להבין שאנשי מאורנת אין חייבים כלל בזה ההתגאות, כי האיש שלמה לא הנ"ל לא היה מאגודתם כלל. אבל מחמת שגם בלא זה ביקשו עלילות לפרוס וכולי, והיו שונאים למאורנת. נתקיים בהם, כמו שאמר השם מטבח, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות. ויעמיד עצמו ברוך דיין בבית המדרש הישן, והמציא סברה מלבו, ואמר לכל אנשי בית המדרש, אשר בפקודת מוענת נשלח הערל לנשוך הפיתם מהאתרוג. גם נשא תכף בכוונה לרב מסברן, והחליט לו את הדבר הזה לאמת גמור. וכבר אמרו חז"ל, ברית כרותה ללשון הרע, עד שגם דוד וכולי. וימלא הרב מסווארן חמא וקצף גדול על מאורנת ועל אנשיו, ממש לעקור אותו מן העולם ואת כל אנשיו, בחינם הלא דבר. ומאורנת בשומע את כל השקר והעלילה שהעליל עליו ברוך דיין, להבעיר מחלוקת כאשר נספר לקמן, קילל אותו שיהיה נעקר זכרו מן העולם. וכן היה, אף על פי שהיה לברוך דיין הנעל באותו העת בנים ובני בנים, סוף כל סוף אחר פטירת מאורנת כמה שנים נעקרו מן העולם. ולא נשאר ממנו זכר לשם כלל וכלל. וגם ברוך דיין בעצמו נתקצרו ימיו, ולא חי אחר כך רק ערך שלושה שנים. עד תחילת שנת הקצח ומת מת במיטה משונה מאוד, כאשר נספר לכמן. עוד חסר, שבכל המועד שעשה ברוך רעש גדול בעיר, ומשה היה אצל הרב הנעל, וכשמוע רבי נתן מזה, הלך עם רבי נחמן מטולשין וכולי, נשלם בסוף. ואז בראות רב נתן שהתחילו להתקבץ ולהלשין עליו לשון רע בחינם, והיירה מאוד מזה. הלך למשה חינקס עם רב נחמן פוצ'ינר, והתחיל לספר למשה חינקס ולאשתו גודל צערו על שהעלילו עליו בחינם עניין הפיתם. הוא ביקש ממשה ואשתו שילכו לעשות להם טובה, ויראו להכחיש את השקר הזה. וענו משה ואשתו שקר שקר, כי לא יעלילו עליכם חס ושלום המעשה בחינם. ומה שאמר להם מר לא האמינו לו. מחמת שהיה בלבם סינה עליו מכבר, מחמת הצוואה, ועל כן לא רצו שייכנסו דבריו באוזנם. והלך מארנת מ׳ בשברון לב, והרם נחמן מטולצ'ין הסתכל עליו וראה שפניו נשתנו מאוד, ולא הבין מפני מה, כי לא ידע שהיה נעשה מזה מחלוקת. אך אחר כך ראה חוכמתו הקדושה, כי ראה כי בכוחם להשקיע השקר, וכיוון שראה שגם הם שונאים אותו, אז נתפחד מאוד. ובוודאי מעת השם שהבין בתחילה כל זאת להגדים תפילה לצרה, שהשם יתברך לבדו עזרו. וביום הושען הרבה לפנות ערב, כאשר התחיל ברוך די הננה להרבות בחירופיו, שאין כדאי לפרטם, אחר כך נתקבצו אליו בשמיני עצרת ושתו אצלו קודם הקפות. ובליל שמחת תורה, הרבה עזי פנים והכינו עצמם ללך להקפות. והדרך לבית המדרש היה דרך בית מעונת. וכאשר נודע למוענת מרוב ההוללות והשכרות ומשתי היין שבבית ברוך דיין, הבין אשר בעוברם דרך ביתו יפערו פיהם לבלי חוק לחרף ולגדף אותו. על כן הזהיר מאוד על מקורביו שנמצאו בביתו, שלא יצא אחד מהם לחוץ לעשות מריבה עם מעזי פנים האלה. אבל אף על פי כן היו בני הנעורים, שמו רבי שמשון, שלא יכלו להתאפק על עלבונם להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, ויצאו לחוץ לריב עמהם. עד שנעשו הכאות, והקיבוץ שלהם היה רב מאוד, עד שלולי מה שנזדרזו הנש להביא אנשי חייל שקוראים לחיילים להשקיט את המריבה, היו באים מעזי פנים הנעל על ידי ההכאות שהכו את הנש להריגה ממש. ומוהרנט הקפיד מאוד על אנשיו שלא שמעו בקולו ויצאו לריב עמהם, עד שיוכרחו לעצה הזאת שלא יהרגו אותם חס ושלום. וקיצרתי קצת כי קשה לפרט כל דבר בכתב. שהראש שלהם הלך אל רבי נתן ואמר לו מוסר עד שהלך עם הרב הנעל, ולאחר כך אמר מאורנת מי יודע איזה עוולות דיברו ממנו. והנה, הי תיגרא דמיה לבית קדמאיה וכולי, ובכל פעם מיום ליום נתגדלה המריבה יותר, כי בתוך כך נמצא שם בני הנעורים בעלי תאוות, שהתאוו לבוא כל פעם בבית משה הנעל, וחמד כי בתו הנעל הייתה יפת תואר מאוד, והתאוו להרבות עמה בדברים כפי חפצם ותאוותם. אך לא היה ביכולתם להוציא חפצם לפועל להיות יוצאים ונכנסים בבית משה הנעל, אם לא בהתלבשותם בלבוש החסידות. ועל ידי זה באו בכל פעם לבית משה הנעל. והם הרבו לדבר שם דיבה ולשון הרע ושקרים וכזבים על מוענת, בכדי להבעיר שנאה בלב משה על מוענת. גם הביאו את דיבתם רע בכל פעם לארע מסווארן, והוא קיבל הלשון הרע שלהם. עד שהתיר גם להעליל עליו לפני שרי העיר ולמוסרו במסירות קשות. ואחר כך התיר את דמו להורגו ממש כאשר נספר לכמן. וידידנו הרב אב אברהם -אמ דוב, נכד האדמו"ר, שהיה חתנו של משה הנעל, לא היה יכול לראות זאת, איך בעלי תאוות האלה נכנסים ויוצאים בבית משה הנעל, ולשמוע לשון הרע שמדברים על מוענת ז"ל. על כן עזב את אשתו בבית חותנו והלך לבית אמו הצדקת מרת עדל. ולא ארוכה ימים עד שנתן גט פיטורין לבת משה הנ"ל, וגם בזה יש מעשה שלמה, איך שרמז האדמו"ר למשה וכו', שמזה גם כן התעורר למשה מופת מרבנו ז"ל, שפעם הושיט לרבנו ז"ל צנצנת תה, ועם ההרשתה נשפך מעט, ואמר לו רבנו ז"ל, אתה כבר לא תהיה המחותן שלי. אמנם כשנשתדך עם בת רבנו ז"ל, התפאר שהוא עכשיו דווקא מחותן. וכשנעשה אחר כך הפירוד, ראה בעיניו והודה ולא בוש על קיום נבואת רבנו ז"ל, ואין כאן מקומה. והנה בת משה הנ"ל נישאה לאיש אחר טעם וישר, שמו אבא, אך גם הוא לא היה יכול לראות איך הבעלי תאוות מרבים לדבר עם אשתו. ופעם אחת ראה ממנה דבר מכוער, ויגרש גם הוא אותה. וסוף הדבר היה אשר לכל נודע שאינה הולכת בדרך הישר, ויש לה התחברות עם איש בלי יעל אחד. עד שנשא אותה לאישה, וסופה היה שמתה מיתה פתאומית בעיר קמיניץ באמצע הרחוב, וזה היה אחר כמה שנים מפטירת מוענת. והנה כאשר היה למתנגדים היתר מהרבי למסור את מוענת ז"ל לפני השרים, הלכו לשר העיר ומסרו את מוענת בעלילות גדולות. גם סיפרו לו שמתאספים אליו מכמה עיירות, ויבקשו אותו שיבוא לביתו בשבת חנוכה לפנות ערב. זמן אמירת תורתו בסעודה שלישית, ואז ייקח אותו לתפיסה עם כל אנשיו מעיירות אחרות שיימצאו אז בביתו, ועם כל כתבי תורתו הנמצאים בביתו. וכן עשה שר הנ"ל, ויקרא אנשי חייל, ויסבב את בית מאורנת באופן שלא יהיה יכולת משם אפילו איש אחד. וגם חתם בחותמו את פתח בית עלייתו שנמצא שם כתבי תורתו. והנה מחמת אשר את האנשים תושבי עיר ברסלב לא חפצו לאסור בתפיסה, על כן העמידו איש אחד על הפתח, שיאמר לאנשי חיל, מי מעיירות אחרות לתפסם, ומי מאנשי בעיר ברסלב שלא לתפסם. ויקחו האנשי חיל את האנשים שבאו מעיירות אחרות, והוליכו אותם לתפיסה. ואת מוארנת בעצמו לא לקחו אותו אז לתפיסה, כי דימו בנפשם שבוודאי לא יברח. ועל כן הניחו ולא תפ... לא תפסו. והנה במוצאי שבת קודש, כשהלכו האנשי חיל מבית מוארנת, נכנסו עוד הפעם אנשי עיר ברסלב למוענת, ומצאו אותו יושב בדבקות נפלאה על השם נדבך. וחזה על כמה פעמים את המשנה, הילודים למות והמתים להחיות, לידה ולהודיע שהוא וכולי. והרבה לחזור את המשנה הזאת בהרגשה עצומה כמה פעמים בהתלהבות גדולה מאוד. אחר כך, כששב לדעתו, אמר לאנשיו, כפי אשר נשכח משר העיר לחתום הפתח השני שיש במרפסת, שלפני עלייתו החוצה, לזאת יעמידו סולם תכף בלילה למרפסת לעלות על העלייה, שיוציאו משם כל כתבי תואתו. וכן נסעו ויקחו משם כל כתבי תואתו. רק נשכח מהם תיבה קטנה במקום מוצנע, שהיה שם גם כן קצת כתבים, ונלקחו אחר כך ליד הגויים. ותכף אחר שבת מיהר מוענת לברח מביתו. ויברח תחילה לכפר הסמוך, לעיר שישב שם אחד מאנשיו. ונתעכב שם בערך יום או יומיים. וחשב אולי אף על פי כנשקוט הרעש, ויהיה ביכולתו לשוב לביתו. אבל לאחר החקירה והדרישה, מה שנעשה בעיר, הבין שהוא מוכרח לברוח מברסלב. והמברח תחילה משם לאומן, ומאומן לצ'רין, ומצ'רין לקרינצ'אק, ושם ישב עד שעזר השם ידבח, על ידי ידידנו הרב שמואל ויינברג, לפייס את שרי העיר, והוציאו לחופשי את כל העשורים, וגם קצת כתבי יד הנ"ל. ושר העיר נתן רשות לתת רישיון מסע למוארנת, וקיבלו את הרישיון, וישלחו מיד את הרישיון לקרימצ'ק למוארנת, כדי שיוכל לשוב לביתו לברסלב. אבל באמת, כל אשר היה ביכולת רב שמואל ויינברג, ועוד משתדלים לפעס את שרי העיר, היה על ידי שהמתנגדים התיישבו בדעתם, מבלי להשתדל עוד בעצת המסירה. רק הסכימו עצה אחרת בפשיטות, להרוג את מוארנת. ואיבז בעיניהם לשלוח יד במוארנת בעצמו. רק את כל הנקרא בשם ברסלבר מצווה גם כן להורגו ולשפוך את דמו בחינם על עוד לא דבר. ומחמת רוב דיבתם של ההולכי רכיל והפושעים האלה לפני הרב מסווארן, הסכים להם גם כן על זה, וגם הגדיל לעשות להוציא את הפקודה הזאת על כל העיירות מברסלב עד אומן וטירביצה. ויקראו סופרי הרב הנ"ל, ויכתב ככל אשר הרב הנ"ל לראשי חסידיו הנמצאים בכל הערים האלה, על אודות חסידי ברסלב, וזה הלשון. להודפם, לרודפם, להומם וכולי. ואם שנתיירא מאימת מלכות, נסכם בלב הרב מסברן להכין על זה שוחד, אפילו עד מאה אלף הוא בעל כסף ויותר. ויאמר לחסידיו שהיו עשירים גדולים, והיה להם מסחר קנטר, על כמה וכמה רבבות אלפים הוא בעל כסף, וישאל אותם בדברי צרכות, כמה מוכנים אתם ליתן לי על הברסלבר? והשיבו לו עד חצי הקנטר. כי היו מקושרים מאוד בחוזב חסידותם עם הרב הנ"ל, עד שהרב הנ"ל בעצמו חתם עצמו על כמה וכמה שטרות בהלוואותיהם שהוכרחו ללוות למסחרם. אבל השם נדבח שלח להם מיד כפעולם, כי מאז והלאה ירד מסחרם עד שלא היה להם לשלם חובותיהם. והבעלי חובות טבעו להרב מסברן בעצמו, והיה לו ביזיון גדול ועצום. וקודם מותו אמר פשיטת הרגל יש לו חלק במותו. כי גם הרב מסבראן לא האריך ימים אחרי זה כנזכר לקמן. כי היושב בשמיים נקם נקמת מוהרנת ז"ל מהרב ומחסידיו כנזכר לקמן. והנה, כפי המובן מדברי מוהרנת ז"ל, היה נראה מדבריו, שהרב הנ"ל ירד ממדרגתו על שהיה פלא גוף ערך 12 שנים לפני מותו. כי בשנת מ"ד ימי חייו נתעלמן. ואמר עליו כי נתקיים בו גאות שהיה בירובעם וכו'. כי האדמו"ר ראה אותו בימי נעוריו, ואמר עליו, שכזה אברך אני אוהב. ואם היה נתקרב אליו, היה זוכה גם הוא למדרגת מוענת ז"ל. אולם כך בנפילתו נתהפך כל כך לרודף כזה, אז אמר מוענת בזה הלשון, הגאולה כבר מוכרחת להיות מאה שנה יותר מאוחר ממה שהייתה צריכה להיות. ולפי שעינינו הרואות את החורבן העצום הנשגב בגשמיות וברוחניות, שנצמח באלה מאה השנים, והוא גרם כל זה כנ"ל, אין עוד להאריך בזה. גם בתחילת החורף הנ"ל, עוד קודם שכתב הרב מסברן את ההיגרות הנ"ל, פקד הרב הנ"ל אנשיו שהוא יורדים לחייו של מוארנת לקפח פרנסתו. כי בעיתים שקודם המחלוקת היה הרבה אנשים בבית המדרש החדש, שהיו מספיקים את מוארנת בפרנסתו מחמת אהבה הגדולה שאהבו אותו מאוד. יען שהרבה לעורר את לבבם לעבודת השם נדבח, ולכוונת הלב בעת התפילה. עד אשר ממש בקעו את הרקיע בתפילתם בציבור אנשים בכל יום ויום, ערב הבוקר. לולא המחלוקות והרדיפות הנ"ל כבר היינו זוכים להיגאל על ידי זה. וברוב רדיפתם את מוארנת ואת אנשיו הרבה הרבה, הרבה לשבור ולהרוס אותם ואת פרנסתם, עד קצה האחרון, כי רק חמישה אנשים בברסלב עמדו בניסיון ונשארו בעבודתם את השם מטבח כמקדם. אבל רובם ככולם מהקיבוץ שבברסלב לא היה ביכולת להחזירם לעבודתם. וגם אחרי שעזר השם נדבך למוארנת והניח לו מכל אויביו מסביב על ידי פקודתם. ובתוקף מצוקת מוארנת ז"ל בפרנסתו, אז על ידי הרב הנ"ל, אף על פי כן סיבב השם נדבך שנמצא איש אחד, רב יצחק מכפר שרוויץ, שנתקרא לפני כמה שנים למוארנת ולשאר אנשי רבנו ז"ל, על ידי האיש משה חינקס הנ"ל בעצמו, כי הוא היה ממשפחתו, ויושב איתו במסחר הרי חיים שנמצא בכפר הנ"ל הסמוך לברסלב. וכשבא רבי צחק הנ"ל לברסלב, נתאכסן בבית משה הנ"ל. והוא בעצמו סיפר לפניו את כל הגדולות והנפלאות שראה מרבנו ז"ל עד שנתקרב, כנ"ל. ואחר כך, בצאת הרוח סערה מהמחלוקת, אשר הנ"ל נהפך למתנגד, נשאר על כל פנים נקודה במשה שלא רצה לדחות את רבי צחק הנ"ל מפרנסתו. ובהולכתו את הקמח מהארחיים אל העיר בברסלב, השתדל בכוונה שיהיה כניסתו באמצע הלילה. ובתחילת כניסת העיר, דר שם רב לייבס שהיה מאנשי מאורנת, ודפק לו בחלון שיצא החוצה, והוריד לו רבי יצחק מחשבון הקמח שלו שק עם קמח לבית רב לייבס שייתן למאורנת. בבוקר נשא את השק קמח הנעל לבית מאורנת, ורבי יצחק הנעל הספיק אותו ואת ביתו עם קמח בכל צורכו, וכן סיבב השם מטבח עוד סיבות נפלאות בדבר פרנסתו. אין בה יכולת לבאר כלל מה שעבר על שארית הפלטה על ידי הזאבים וחיות רעות הנ"ל. וכן להפך, אין לבאר כלל הגבורות והנוראות שהפליא השם מטבח עם מוארנת ועם אנשיו, שהתקיימו על כל פנים בין הזאבים האלה. רק בטירוויציה ניזוק איש אחד מאנשי מוארנת, כי מרוב ההקאות והעינויים שעינו אותו, נכלה מתחת ידם בכל אי נופל, ליצלן. ואבי זה הרב נחמן מטולצ'ין ברח מביתו לאומן, כי באומן היה אז צד גדול שהרחיקו את עצמם מחסידי סברן, כי בתחילת הקיץ הזה נסע הרב מסברן לאומן, וכאשר עבר על יד הבית המדרש שבנה שמו ענת, ענה ואמר לחסידיו ביזיון גדול לפניכן שיש פה ברסלבר קלויז, והרסו וכולי, אותה גם להעביר מן העולם. אבל היה שם באומן גביר אחד, רבי אברהם, שהיה מאנשי השם. גם היה לו ארבע אותות הכבוד מהקיסר ירום הודו דרוסיה, והוא לא היה יכול לסבול לראות העינויים של אנשים כשרים כל כך. וכתב מכתב לרב מסווארן, אשר על כל פנים לא יישא עוד הפעם לאומן. וגם הגביר ענה לטיל אימה למתנגדים והזהירם שלא יעשו שום רע לאנשי מוהרנת, עד שישבו שם ענש לבטח. בטולצ'ין הרבו להכות בעינויים את רבי יצחק בן רב אברום דוב. עד שנתפתה להם, רק מיד אחר שעבר קצת הרעש כנזכר לקמן, חזר ונסע למעונת. <coughs> וכן רבי יעקב, חתן רבי מוישה חיים, גם כן לא עמד בניסיון. וכן רבי דוד, נודע למתנגדים שהוא פחדן מלצאת בלילה, קשרו אותו למצבה על בית החיים, ואמרו לו שאם לא יקלל את מעונת, יניחו שם בלילה. כי זה עשוי לסימן מי שקילל אותו בחירופין. וראות שכבר נתפתה להם ולא ייסע אל מוארנת. וכפי הנראה שגם הוא לא עמד בניסיון. רק איש אחד היה שם, ושמור מרדכי, שהכו אותו בינויים קשים ברחוב העיר. וכאשר בא באמצע השוק, מקום עמוד האבן הגבוה נמצא שם. והמתנגדים הכו אותו שם, צעק בניגון המגילה ובקול גדול, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. והנה המתנגדים חפצו לענות ולהכות את רבי יצחק בן מוארנת ז"ל שישב בתולשין. אך היה שם גביר אחד ששמו רבי יוסף אוזנר, שניצל בזכותו, כי אמר למתנגדים אשר רבי יצחק אינו חסיד כלל, ומה שנוסע למארנת הוא הכריח מכוח כיבוד אב, זה ניצל מהם. אך אחר כך שעבר כל החורף והקיץ, והגיע ימי ראש השנה נישואה לאומן, נסתתמו טענותיו של הגביר הנ"ל. אבל מחמת שאז כבר עבר פחד דאקאות כנזכר לקמן, ניצל על ידי זה. ואף שירם מאוד שלא יזיקו לו המתנגדים לפרנסתו מהדואר, אבל מחמת שבגלל כשרותו ואמונתו נתקבל מאוד בלב אנשי העיר, לא יזיק לו הדבר כלל. ואבי, רב נחמן מטולשין, כי הגיעו המקטבים מהרב הנ"ל לטולשין, לא היה בביתו. ובבורר ב... לביתו עייף והגיע כדרכו לאין שיעור, כי מחמת רוב עניותו הלך ברגליו, כשראתה אותו אשתו וחותנו זרזו אותו לברוח מיד. טרם היוודע למתנגדים כי בא לביתו, כי מי יודע כמה הכאות ייתנו לו. אבל מחמת שלא היה בו כוח ללך מרוב עייפותו כנ"ל, הלך רק עד קצה העיר והיכנס לבית איש אחד שלא היה מתנגד, ולן אצלו עד הבוקר והשכים בבוקר וילך משם לאומן כנ"ל. דרך הליכתו עבר דרך עיר מחליפקה, מחמת שלא היה אבי לבוש בבגדים כראוי, הן בגופו והן ברגליו, והקור היה אז חזק מאוד, והראה שלא התקררו רגליו לגמרי חס ושלום, והבין שמוכרח על כל פנים להיכנס לאיזה בית להתחמם. אבל מחמת שהעיר ענה לי כי אין כפר, כי ככולם של התושבים משם היו הראלים, על כן לא ידע לאיזה בית להיכנס. אחר כך פגע ברחוב את יהודי אחד, ומבקש אותו להראות לו לאיזה בית להיכנס להתחמם. ומחמת שפועלי שקר עשו אז חיל, ועברו אז כמה חודשים. עכשיו, בכל הבתים מהאורת הנ"ל, לא פסקו ערב הבוקר מלדבר דברי ריב ומצע, איך שצריכים לרדוף את הברסלבר. השיב לו היהודי הנ"ל, אפשר אתה ברסלבר? ועם ברסלבר אתה, יהרגו אתכם מיד בלי ספק. ואביזה, כששמע זאת, השיב לו בלשון תמיהה, חידוש לי עליכם שתחשדו אותי בזה. ואז הראה לו לאיזה בית להיכנס, ויעמוד אצל תנוע חורף ויתחמם. ובצד השני של התנור עמד שם עריסה שתינוק קטן שכב שם. והתינוק צעק מאוד, ואיש אחד עמד ונהנה את העריסה כדי שתפעל על התינוק. אך התינוק החזיק בצעקתו, והכעס האיש על התינוק. והרב נחמן הנ"ל שמע שאמר בכעסו על התינוק, הנה הוא צועק כמו ברסלבר בתפילתו. ויפול פחד גדול עליו, עד שזרז עצמו ללך משם יד, והלך מיד עד שבא לאומן. והיה שם קודם פסח. גם מה שמובא בספר הילים לתרופה בה בשנת תקצ"ז מהעיר לדזין, שנסתכם שם מוהרנד בסיבת האבנים אשר כלאו וזרקו על בית האכסניה שלו, זה היה מחמת המכתבים שנשלחו מהרב הנ"ל. וטפליק היה צד גדולה מאנשי מוהרנד ז"ל, עד שגם חסידי סבראן הוכרחו קצת לשתוק. ועתה נשוב לדבר מאיר ברסלב. שם התגברו כל כך הקאות וזריקות האבנים, עד שרובם ככולם נפט... נפרדו ממוהרנת כנ"ל. והן הן גבורות ונורות הבורא, אשר בכל זאת נשאר שארית הפלטה בין זאבים ואריות כאלה. ואף על פי כן לא יכלו להם ולמוהרנת שהיה אז בקרימצ'ה כנ"ל, אף ששלחו לו הבילט שישוב לביתו כנ"ל. אף על פי כן כתבו לו אוהביו מכתבים והודיעו לו מכתבי הסברנר שנשלחו לעיירות כנ"ל. וכתבו לו שעצתם הוא שלא יבוא לברסלב, כי רואים הם השיעים יבוא ייהרגו בלי ספק. והן הן המכתבים הנזכרים בספר מכתבי מוהרנת דפוס ירושלים, בהמכתב מיום ג' משפטים תקצה עין שם, ובהמכתב מיום ג' תרומה תקצה עין שם. כי ידעו אוהביו כאשר ייסע מוהרנת לביתו מקומינצ'ק ייסע בטח על דרך אומן. ודימו בנפשם שכאשר יקבל המכתבים שלהם יתעכב שם ולא יבוא לברסלב. ואולם כאשר באה מוערנת ז"ל לאומן וקראה שם את המכתבים, אף על פי כי נתחזק ונתאמץ בכוח רבנו ז"ל לתפילתו לנסוע לביתו, ויאמר שבכל זאת אני מוכן לנסוע לביתי. רק אתעכב פה על כל פנים איזה זמן לשקוד על דלתי רחמי השם יטבח, ולהרבות בתפילה בבית ציונו הקדוש. גם כתב מיד מכתב לטפליק לאנש, שגם הם יבואו לאומן להצטרף עמו בתפילתו. ויען שזה היה בסוף חודש טבת סמוך לערב אש חודש באו אנשי טפליק על ערב ראש חודש שבט לאומן, ובתוכם היה שם גם הרב מטפליק. ואמר להם אוהרנת כי מבואר בדברי השולחן הארוך בכל שנשפט, אם הרודף עד הנפש, אותו האיש הוא גבר אלים, ואין ביכולתו בי לעמוד נגדו, מותר למסור דין לשמיים. וכן וילכו עמו כל הנש שבאו לשם לבית ציון האדמו"ר שבבית ציונו הקדוש, ויצעק למה אתם מחשים, עלו עמד עלינו וכו'. והתפללו כולם בבכייה גדולה ועצומה, וצעקו כולם צעקות גדולות ומורות. והיה שם ערב ראש חודש יותר מיום כיפור. וירבו לבקש שם רחמים מה' מטבח. גם אמר להם שיאמרו קפיטל קט בתהילים, ושברתם עלתה לשמים. ולא היו ימים מועטים עד שהגיע לרב מסברן מחלת השבר במאיו. והייתה לו המחלה הזאת שלוש שנים עד שנפטר מן המחלה הזאת במיטה מגונה, כנזכר לקמן. אבל מלחמת שבתחילה לא עלה על דעתו שתתגבר עליו המאכלה כל כך, לא עזב את המחלוקת, עד שסיבב השם מטבח עוד סיבות אחרות להשקיט המחלוקת כנזכר לכמן. רבי ראובן יוסף היה דר בעיר הייסין, שאנשי העיר הזאת היו חסידי הרע מסברן. ואנש מברסלב, כשהיו נוסעים לאומן, שהדרך היא על העיר הייסין, היו ישנים בביתו של רבי ראובן יוסף הנ"ל. והוא היה מקבל אותם בסבר פנים יפות, באכילה ובשתייה ככל צורקם. וקצת שנים לפני המחלוקת הנ"ל, עברו שם אנש ביום כ"ח הדר כדי לבוא למחרת בערב ראש חודש ניסן על הציון הקדוש באומן. ובבואם לבית רב ראובן יוסף הנ"ל מצאו אותו שוכב על מיטתו במחלה מסוכנת מאוד סמוך למיטה. ולא היה יכול לטעום שום דבר, גם לא היה יכול עוד לדבר. וכשאנש ראו זאת, דבה ליבם על זה מאוד מצד אהבתם אותו, ומצד ביטול אכסניה טובה ויקרה זאת שתתבטל במותו. כי כבר היה לאחר ייאוש בלב כולם, וקיבלו על עצמם שלבואם למחרת בערב ראש חודש באומן על הציון הקדוש, והיה בקשה התפילה הראשונה שלהם היא על רפואתו, כי השם ידבח רב להושיע. לא וכן עשו, ובהחמי השם ידבח נתקבלה תפילתם. ושמעתי מאבי ז"ל, שנתגדל אז בביתו, כי הוא היה דודו של אבי ז"ל, שהוא בעצמו עמד אז אצלו וראה שמכוון בשעה הזאת בבוקר. בערב ראש חודש, שהיו אנש מתפללים אז בבית ציון הקדוש על הופעתו, נשתנה לטובה, ומאז והלאה התחיל להתרפא מיום ליום עד שנתרפא בשלמות. אולם אחר כך, כשעברו קצת שנים ונתעוררת עבירת המחלוקת הנ"ל, ומכתבי הסברנר, ויצאו ונתפשטו, בהירה רבו בן יוסף מהמתנגדים שלא יעשו לו רע. אז התחילו בני ביתו לדבר על ליבו, שיישא לרב מסברן להכניע את עצמו נגדו. כי נדמה לו ברור שאם לא יכניעו עצמו לנסוע אליו, יהרגו המתנגדים בלי ספק. ובבורא לבית הרב מסווארן, ציווה עליו שייתן לו תקיעת כף, שלא ייתן למוארנת להתאכסן אצלו, וגם לאנשיו כן. ושם בוועד החסידים שהקיפוהו מסביב בעומדו לפני הרב, אם לא היה מסכים על דבריו, בוודאי היו מכים אותו החסידים מכת רצח, כאשר קרא פעם אחת לרב אחד, שלא היה כלל מאנש, והרב מסווארן היה לו תרעומת עליו מחמת סיבות אחרות, והרב הזה היה יושב על שולחנו של הרב מסווארן, אבל לא רצה להכניע את עצמו כל כך לפניו, והכו אותו חסידיו בצדו השמאלית עד שנכלא ומת. ומחמת כל זה הכניע עצמו ובן יוסף הנעל ונתן לו תקיעת כף על זה. וחזר אחר כך לביתו ונענש תכף בבואו לביתו, שחזרה עליו מחלתו הנעל וכבדה עליו מאוד עד שנפטר. ואז ראו עין בעין אשר כל חייו ורפואתו אז ממחלתו הייתה רק על ידי התפילה של אנשי מוארנת על ציון האדמו"ר ז"ל. גם בברסלב ראו בימים האלה השגחות נפלאות. ושמעתי מידידנו, מהרב מיכאל מאס, שהיה באותו הזמן של המחלוקת בברסלב, וסיפר לי שהיה בברסלב מתנגד אחד שהרבה מאוד לקלל ולחרף את מוארנת. וישאל אותו אחד מאנשי מוארנת, איך לא תירא לחרף ולגדב איש דבוק בתורה ותפילה כמוהו? ומה רווח יהיה לך בחרופיך? ועוד דברים כאלה. אבל המתנגד הזה הקשרו פה והחזיק בחרופיו. ואחר קצת ימים נכלא המתנגד עניו הימות. ואחר כך תכף נכלא ומת אחד מילדיו הקטנים. ואחר כך נכלא וימות גם הילד השני. ואחר כך מת הילד השלישי. ואחר כך נכלא הילד הרביב והוא כי לא היו לו ילדים יותר מאלו הדלת. וזוגתו האלמנה נחשפה מאוד בכל ליבה לרוץ לבית מאורנת לפייסו. היא ראתה ממש בעיניה שלא הייתה המכה הזאת רק בגלל החירופים של בעלה. אבל לא ידעה אם יועיל לה הפיוס כפי הרדיפות שרדף וחירף אותו בעלה וחייו. ואף על פי כן מרוב מכאובי ליבה מיטת בניה ועל חולשת הילד הזה האחרון, לקחה על ידה את הילד והביאה אותו לבית מאורנת כמו שהיה בחולשתו. ואמרה למאורנת בזה הלשון אני בעצמי איני חייבת בחרפות של בעלי, והוא כבר נפטר, וגם שלושה בנים, ולא נשאר לי רק הילד הזה. עין אחת בראשי, ועתה נחלש גם הוא. ומיד התחיל מאוענת להבטיחה שיתרפא, והשיבה לו שבדבר מסוכן כזה, אין עוד ברצוני הבטחות, רק ישכב הילד הזה בביתכם, ומת גם הוא כאחיו, אם ימות, ימות בביתכם. ותכף ברחה מבית מאוענת. ולא רצתה ללך עוד לילד, עד שבאו ואמרו לה שהילד התחיל לשוב לבריאותו. ואז באה לבית מאורנת שתיקח את הילד, וכן היה שנתרפא בשלמות. וכן היה בברסלב אברך אחד שהיה חתנו של הסוכן בבית המתנגד משה הנעל, והתקשר עם חבריו בעצה אחת את מאורנת כשיבוא מאומן לביתו. כי עד קודם ראש חודש ניסן התעכב באומן, וכוונתם היה להכותו ולהורגו לגמרי. רק נעשה ויכוח ביניהם מי ומי יהיה המתחיל בעניין נורא כזה. ואמר זה האברך הנ"ל שהוא מקבל על עצמו להיות מתחיל בהכאה ראשונה. ובחמלת השם על מוענת הגיע לאברך הזה מיד מחלת השיעול, והוא ובני ביתו הבינו מיד שסכנה לפניו לדור עם והוכרח לנסוע אל בית אביו לברשיד. ואחר איזה שבועות הגיע מכתב ממנו שב לבריאותו. וישלח מיד חותנו עגלה מיוחדת לאביו לו ברסלב. אך כאשר בא לשם השליח עם העגלה, מצא וראה שמלווים אותו כי מת בפתע פתאום. כהנה וכהנה נקם השם התבח בעצמו מעט עד שנפל קצת פחד עליהם, ולא עלה בידם להרוג את מוארנת. ואף על פי כן מרוב ההתגברות של הסמ"מ שהתגבר, כמו שכתב מורנת בעצמו במכתבי מוארנת בזו הלשון. שהס"מ בעצמו חגר מותניו להילחם עיין שם, נתחדשו העזי פנים לייסר למאורנת לאנשיו ביסורים שונים, כמובן בספר מכתבי מאורנת במכתב. מעגביית עדות אשר אנשי בליעל הנ"ל שהס"מ התלבש עצמו בהם, ונתקרו בשם חסידים ולבשו עצמם בלבוש החסידות ובפעיות ארוכות, העידו לפני הרב מסווארן.